Come on everybody. Be bizonyítani, ma be fogjuk bizonyítani, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, mert hogy a Kejfej Jancsis Spirit történetében először fog előfordulni, emlékeim szerint, hogy vendéget fogadok, aki itt a jobbomon fog helyet foglalni, német Gábor személyében. Um, meg annyi ansnit lesz, mert hogy én nem a kamerának fogok majd beszélni, hanem Német Gáborral fog beszélgetni így, de én azt gondolom, hogy egy ilyen rendhagyó TV műsor, az egy rendhagyó TV műsor, tehát nekem nem a kedves operatőre kell tekintettelen, nem, ha ez megoldja. Végül is ugye hát maga a stúdió, az a teret biztosítja, ez van, <kül> ezt szeretjük. Én a magam részéről egy pogácsával és egy buborékmentes ásványvízzel próbálkozom azzal, hogy megszelidítsem Német Gábort, aki egyébként emlékeim szerint nem volt egy ember evő sohasem. Szeretném önöknek elmondani műsor szempontjából a tegnap hírét, melyben a civil civilapályán az ATV legjobban teljesítő műsora volt a szónak abban az értelmében, hogy a nézettségi ranglistát vezette, néhány emberrel haladtuk meg a heti naplósvábi adrása a CV műsort, amelyet Szegény tudját meglehetősen sok minden húz. Ugye húsz ez az állatos énekes című borzadály, aztán van ez a sztárban nevezetű borzadály, ugyanakkor a magyar oroszra nem lehetett azt mondani egy borzadály, mert ha bár ki kaptunk három-2-re. Ez a csapat mutat olyan jegyeket, mint hogyha tudnának futballozni, vagy legalábbis volna rá hajlandóság. De hát ennyit jelent az, hogyha három ilyen ellenfél kell megküzdeni, egyébként nem ritkán háromszáz Ezer nézőnél is nagyobb nézőszámot produkáló műsor, így kerül a civilapályán mögé, függetlenül attól, hogy a civilapályának is meg kell küzdenie, ellenfelekkel, de 300 ezeres nézőszámmal sajnos az elmúlt időben nem számolhattunk, így ez a műsor valahol a 25. és 30. hely között volt, a 28. vagy 26. volt, nem emlékszem rá. Ennek egyetlen egy okból van jelentősége, pro- kontra hogy az emberre valamiféle teljesítménykényszer hárul, és ilyenkor hát ha nem is büszke, de átmenetleg megnyugszik. A másik pedig az, hogy én az elmúlt időben azért elég jelentősen moderáltam saját magamat a Facebook befolyás alól, ami annyiban bír jelentőséggel. Jó reggel kívánok! Ma a 2020. szeptember 8-a, van és a pontos idő kettő percel múlott reggel, negyednyolc. Ez a Kéfei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli borzadája, mely 14 éven aluljaknak nem fölötte, is csak igen korlátozott mértékben a s miután ma összesen kétszer negyed óra áll rendelkezésükre, az így hogy betelefonáljanak, 061-877 0877 rögvest fel is hívom szíves figyelmüket arra, hogy aki bármit szeretne velem közölni, vagy nem akar közölni, hanem beszélgetni akar velem 061-877-0877, figyelek avamire. Miután a nép nem akar engem zavarni a műsor készítésben, köszönöm szépen, befejezem az előző mondatot, mert emlékszem rá, hogy félbehagytam, de mégiscsak akarnak tőlem valamit. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Halló, jó reggelt, félnök szeretnék, vagy a segítséget szeretném kérni, hogy van egy település, mondjam, ki is mondom nagy fügeden hogy volt egy úriember, sírtát adta a kiskutyáját, és valahol nyitva volt neki a nagy kapuja. Beszaladt, és az úriember kijött elvele a terepjáros autójával, mint egy kis a településen, tele volt gyerekekkel, felnőttekkel, kora reggel, és kivette puskáját, és a kutyát kilőtte. És megállás, megállt, még kilőtte, utána meg elhajtott. Azóta nem lehet tudni semmit se, bármit teszünk is, az, az úriember nyugodtan vadászik tovább, nyugodtan él, jön, megy a faluba, és nem tesznek semmit ellene. Mert ő egy mezőgazdász, tele van földekkel, milliárdos, úgyhogy nem lehet pénzzel megbet mindenkit. Hogy lehet ez valahogy úgy megoldani, hogy ez az úriember valamit kapjon is ezért? Ön egy és nagy meg fü... is dögött a kiskutya. Ön egy nagy fügedi? Igen. Hát, ha megteszi az, hogy ír nekem egy rövid történetet erről, ír egy telefonszámot, akkor megpróbálok bármit is tenni. Az Igen, most már megtaláltam. Ez augusztus 12-én történt. egy nyílt utcán lőttek le egy kutyát Heves megyében. A kutya gazdája tudja, ki volt. Nem vagyok járatos a történetben. Hát megmondom a gazdáját, hogyha kíváncsi. Hát, ha gondolja. Igen. Kovács József. Kovács József. Jó, én felírom magamnak, Kovács József, aztán lesz, ami lesz. Jó, hát egyelőre semmit nem tudok az ön érdekébe tenni, mert ezzel a történettel most találkoztam először, akkor Kovács József nagyfüged, és akkor tartsuk szárazon a puskaport, beleértve, hogy ki tudja, hogy nagy Józsefnek tényleg van -e ehhez köze, minden esetre... Kovács, Kovács. Kovács, mit mondtam? Nagy ez a reggeli állapotom. Megfurcolni nem fogjuk. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Tehát azt akartam mondani, hogy van elsősorban a Szlazsánszki meg az ATV.hu Facebook oldalon, amikor a civilapályán van, akkor ott vannak bejegyzések, és azoknak a 90 azzal kapcsolatos, hogy én mennyire erőszakos vagyok meg, hogy milyen sokat beszélek. És nyilvánvaló, hogy ez az emberre hat, ugyanakkor az, hogy sokat beszélek, az nem egy mennyiségi kérdés, mert azért igyekszem valamit mondani is. Azt nem állítanám, hogy egy ilyen nézettségi helyezés visszaigazol engem, de azért van bátorító jellege. Most már csak hajrá Egy Fejancsi! 7 óra 22 perc van ma, 2020 szeptember 8-a van, és 2, 14, 17 fok van, és ha minden igaz, késő nyár lesz. Ezt a CD-t tegnap vettem, Peter Gabriel azon dalai szerepelnek rajta, amelyek különböző filmekben szerepeltek, bár a Krisztus utolsó megkísértéséből nincsenek dalok. 061-877-0877, nagyjából még 7 percen át. Mutatom. Önök termékmegjelenítést láttak. Peter Gabriel Rétid PG, és ez egy 2019-es, de tavalyi kiadású CD, 10 trackkel. Ez az utolsó, ez az Iniorise. annak is egy rövidített változata. ll A jövendéglátáson felbuzdulva holnapra is vendéget hívtam holna fél 8-tól mesterházi attila lesz a vendégem. Remélem, jobban jár vele, mint ahogy honval györgy járt. Vagy legalábbis nem jár velem rosszul. 61877-0877 először. S ha már Peter Gabriel, akkor megidézzem a Genesis másik énekesét. 061 877 te másodszor. Egy perc múlva lesz reggel Működ. Tételezzük fel, hogy német Gábor pontos lesz, így aztán 061877, 0877, senki többet? Hm? jöjjön. Én is megyek? A ha szeretnéd. De már benne vagyunk minden. Hogy van. Ennél több helyén ha jót akarok veled tenni, az egyedül úgy tudom megtenni, hogy helyen csehölünk. <gül> ez egy ilyen stúdió, ennyi félre el. Először fogadok vendéget. Ugye ez a sok jó ember kis helyen is elfér. A harmadik embernél már ez ennél még nehezebb lenne. Vettem neked pogácsát, de Köszönöm. Tányér, az ebben van. Nagyon szépen köszönöm. Jó, fog ide. Poharat kérsz? Nem. Poharat nem, nem kérsz. Szerintem ez egy kicsit szoktan. fejebb kéne húznod. Igen. Jó. jó. Jó, ez neked így? Hát, hogy nekem jól Maj, van, ha neked jó. Többféle interjú szituáció van, én most nem kezdek el itt tanítani. Én azt ígértem neked, és be is fogom tartani, hogy én nem fogok hukoskodni. Talán a civilapályában mondtam, hogy hallottam egy olyan interjútó, Lászlóval, a Bolgári György volt a műsorvezető, hogy nekem a fixe idejám, hogy Pár László egy csomó dolgot el akart volna mondani, ő a rektor helyettes a színművészetén, de a misorvezető vezetőre nem volt kíváncsi, és gyakorlatilag szerintem maga a média is befolyásolja ennek az egész Színház és Egyetemnek a sorsát, ahogy egyébként tólja valamilyen irányba, mindenki más irányba, annak függvényében, hogy éppen az a médium hova tartozik, vagy hova nem tartozik. Én nem fogok közéjük tartozni. Egyetlen idézettel fogok előjönni, amit a civil pályában is erőszettem, és egy Facebook ismerő sem írta, és én nagyon kiakadtam rajta, függetle attól, hogy ez egy visszavisszatérő momentum, természetesen a nevét nem fogom megmondani. Azt írja egy színházi előadást követően a tapsrendben megjelentek a színház és filmvészeti egyetem hallgatói. Bevallom, lejöttek a könnyeim, hogy néztem ezeket az elszánt, de tiszta srácokat, és még bele se gondoltam, hogy szülőként milyen érzés lehet azt látni, hogy a gyereked, aki évekig készült szisztematikusan, hogy az szf tanuljon, a magyar oktatás legszivatósabb felvételi rendszerén átmenve, egyszer csak azzal szembesült, hogy minden átmenet nélkül eltüntetik feje föl az iskolát, amiben hit. Csak azt éreztem, hogy egyetlen dolgot, egyetlen dolgot teheti Lehetek mindössze, amit ebben a helyzetben lehet, minden szimpátiám az övék, és mélységesen szégyellem magam az idióta játszmákat folytató, árokású, hülye baron felnőttek helyett, akik ezt a helyzetet okozták. Nem igaz csak, hogy így lehet, és látszok maradjatok olyanok, amilyenek vagytok, ne csesszétek el az életeteket úgy, ahogy mi. Messziről jött embert nem fogok játszani, mert ahhoz rövid az idő, mert azt sem tudom, hogy megfelelő a pillanat, abban maradtunk, hogyha ma nem jutunk el a jelenig, akkor a jövő héten folytatjuk, hogy én nem leszek nagyon tájékozott, már csak azért sem, mert nem vagyok. De nehogy már ezt a színházis filművészeti egyetemi történetet úgy állítsuk be, mint hogy mi, mi is nagyjából korosztályos társak vagyunk, Elnézést a műsar 14 éven a nem való felette, és csak igen korlátozott mértékben, Tehát mi ezt itt kurvára elbasztuk. De most majd jönnek a mi gyerekeink, beleértve a te tanítványaid, és majd ők ezt kiavítják, mintha itt valami kontinuitás hiány lenne. Egyszer csak mi befejeztük, mert el... És majd jönnek ők, Beleértve, hogy egyszerre van a furdalásunk, egyszerre futja el könny a szemünket, mert mégiscsak a mi gyerekünk, tehát hogy nehogy már ez egy ilyen jellegű generációs kérdésé váljon, de én arra kértelek téged, hogyha nem is a KH-tól, de létszíves mesél, de egy rektori tanácsadó vagy beleértve, vagy mi az, hogy rektori tanácsadó, amikor nincs is rektor, hogy figyelj, KH-tól, hogy neked a Kályha hol van, nem tudom, Hát a... A... Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Igen, olyan, hogy a korosztályos társak vagyunk, hogy ugye, ha jól emlékszem, jártunk egy darab általános iskolai osztályba, csak nem egyszer, de ugyanabba. Tehát pontosan érzem azt, a, azt amit mondasz. És valóban miközben ez a hozzászólás szerintem mégiscsak jogos érzelmekkel van teli. Én is egyetértek abban, hogy nem, nem lehet egy ilyen kontinuitás leírni, mert azt gondolom, hogy amíg él az ember, addig felelős azért, ami körülötte történik, és ez nem úgy van, hogy ebből a felelőségből... persze, hogy ebből a felelőségből nyugdíjba lehetne menni. Valószínűleg nem lehet ebből nyugdíjba menni. Ami a történetet illeti tulajdonképpen nagyon hosszan és nagyon röviden egyformán leírható, aki hosszúra kíváncsi, az látogasson az SZFE honlapjára, ahol hírlevelek vannak, amely hírlevelek nagyon részletesen taglalják ezt a hosszú történetet. De hogy férfénetet. kerültél oda? Az szf hmm? Hát körülbelül 20 évvel ezelőtt, illetve egész pontosan. egy egy íróember vagy? Hát most nem, de egyébként előfordult már ilyesmi, hmm. igen. És Sugucei, aki egy olyan filmnek volt a, a dramaturgia, amit én írtam Sos Tamással, egyszer csak úgy. Gondolom, Elég közel van a mikrofonhoz? Jö. Egyszer csak úgy gondolta, hogy, hogy szerinte alkalmas volnék arra, hogy, hogy órákat adjak, és így először óradó voltam, aztán 2000, talán nyolcban igen, amikor az önkéntes távozási program keretében elhagytam a Magyar Rádiót, akkor lettem és Az fény így kerültem oda. Talszék, vagy mi? Itt nincsenek tanszékek, itt ö, intézetek vannak. Melyik intézet? a Film és Média Intézet és az Elméleti és Művészet közvetítő intézet, és van egy kvázi intézetrangú belső szervezeti egység, amit pedig doktori iskolának hívnak. Ez a szervezeti felé. te intézet. hol, -e, vagy hol vagy? Én a Film és Média Intézethez kerültem, azért mondom ezt, mert a dramaturgok helyzete az megváltozott akkoriban, mert egy új filmes képzés indult be, egy, egy olyan integratív képzés, ami miatt mi átkerültünk az elméleti intézettől a filmes intézethez. Olyan szervesen beépült a a ezekbe a alapvetően learning by doing típusú tápszerű működésekbe, hogy ez az volt az értelmes, hogyha oda tartozunk teged az elmúlt időben rektori tanácsadóként apostrofáltak, az mi? Staszne hmm, Van olyan, képzeld de a rektor nincs, de még rektori tanács is van. Hárman vagyunk benne. Az egyik, a Upor László, aki a rektori feladatokkal megbízott, általános rektorhelyettes. A másik, a Novák Eszter, aki oktatási rektorhelyettes. És miután a, egyébként a rektornak általában két helyettese van, viszont háromhelyettes nem tud lenni egy intézményben értelemszerűen, és tanácsadó viszont lehet, ezért én tanácsadóként segítem a munkájukat. Az azt jelenti, hogy minden döntési folyamatban megpróbálok részt venni, és valóban a legjobb tudásom szerint elmondani, hogy én szerintem... De ez azóta van csak, hogy ő a rektor, illetve ő a nem rektor, mert Ez hogy április elsőjel óta van, ugye. Szép nap ez. De még nem kezdtük el a történetet. Még nem kezdtük el a történetet, most még itt a felvezető szőnyegen vagyunk. Hol kezdődik a történet? Egyáltalán mindenki számára ugyanott kezdődik a történet. Egyáltalán nem, mert ugye a népszerű szó most van a narratíva, de Igen, itt ez abszolút alkalmazható, hogy többféle narratívát lehet. -e én gondolni. a tiéd vagyok kíváncsi. Az én narratívám. De észrevetted egyáltalán azt, amikor elkezdődött? Hm. Hát, a, hogy mondjam, a szorosan vett hajráját ennek a sztorinak, ezt viszonylag egyértelmű volt észrevenni. Hát az már a törvényhozás. Igen, az de előtte a maga, maga a törvényhozás. A törvényhozást uh, ugye megelőzte egy úgynevezett, egyeztetésnek nevezett folyamat. Ami de el... azt nem előzte meg semmi sem? Tehát például a Gotár ügy, nem szeretnék tényleg tájékozottabb lenni a kellett, el, de az hogy ehhez a főiskolához, most már egyetemhez hozzá kell nyúlni. Ennek több narratívája volt. Az egyik az volt, hogy ez itt egy új szerkezet, modellváltás, a másik egy kvázi Demeter-Szilárd szakácsféle vonal. Ez a kultúrizé, hogy el kell foglalni, és lehet, hogy vannak még egyéb narratívák is. Ha most már értem, hogy uh, arra mondom, hogy most már értem, hogy látom, hogy te elsősorban ezt egy egyedi esetként uh, olvasod. Nem egyedi esetként, hát ugye ha azt nézzük, hogy hogy alakították át az egyetemeket, akkor természetesen a Sotemellé emelés lehet rakni, az egy harmadik narratíva. Igen, sőt ugye egy még tágabban is, mert a teljes magyar felsőoktatásról van szó, mielőtt valaki azt gondolná, hogy tulajdonképpen valami liberális liberális fészket kellene megregulázni, ez mondjuk a járulékos haszonnak tűnik inkább, tehát hogy persze ezt mindenféle évre föl lehet használni. Kimaradhatott volna a főiskola vagy az ebből az átalakításból? Nem tudott volna kimaradni, mert, mert talán ezt kevesebben tudják, hiszen viszonylag ritkán van leírva, de a tervek szerint a teljes magyar felsőoktatás modellváltással. Ha megnézem, az azt jelenti, hogy hát, ha ezzel kapcsolatban azt mondja valaki, hogy halk és mocsok a vendég, pedig nagyon érdekes. Hát egyáltalán nem mocsok a kedves hallgató, a legkevésbé. Atyugok, de igyekszem hangos lenni. Igen, fele olyan hangosan szól német, Gábor, mint én ezt írják. Uh -huh. Ez érdekes. Ez nem hát ez az itteni hiba, ez nem ott így Igen, tehát hogy akkor térjünk ide-vissza, hogy, hogy ez az egész magyar felsőoktatást fogja érinteni, hiszen eddig érintette, azt hiszem, ha jól számolok, nyolc intézményet a magyar felsőoktatásnak, és semmi jelen nincsen, hogy ez abban maradna. Hogy mégis valahonnan elkezdjük ezt a, ezt a történetet, és ne nagyon messziről, tehát mondjuk nem menjünk vissza a kancellári rendszer vezetésre. Mert akár visszamehetnénk mert oda is. oda is visszamehetnénk, hiszen ez egy elég erős gesztusa volt a, ennek a bizonyos autonomiacsorbításnak, ami ilyen értem, általánosnak mondható, akkor menjünk oda-vissza mondjuk, amikor elkezdődött terjedni a városban, pletyka szinten, hogy van egy olyan politikai szándék, mely szerint az összes magyar művészeti egyetemet össze kéne vonni. Uh -huh. És akkor ugye viszonylag élénk tiltakozás követte ezt Mindenféle irányokból, akkor valahogy ez elhalkult, és akkor, amikor a modellváltásról nagyjából először lehetett hallani. A modellváltás mit A modellváltás azt jelenti, hogy az állami egyetemeket úgynevezett vagyonkezelői alapítványok tulajdonába adják, és ezáltal formálisan magánegyetemeké válnak, egy viszonylag gyors folyamatban elvesztik az összes kapcsolatukat az állam, állammal. Tehát 2022. január 1-én megvan a lehetősége annak, hogy az állam minden jogot, az utolsót, az alapítói jogot is átadja a kuratóriumoknak. Ettől kezdve, hogy ezek az intézmények magánegyetemekké válnak. Ez a szerint. modellváltás mögött mi áll? Mi a cél? A modellváltás a... az nem magyar találmány, hanem világszerte ismerik ezt a... Ilyet, bocsánat, nem. A modellváltás magyar találmány, a, a, a vagyunk vagyonkezelői alapítványok tulajdonában működő egyetem, nem magyar találmány. Általában a, a rugalmasságot szokták emlegetni. Valami a különbség a kettő között. Hogy? A modellváltás és a vagyonkezelés. közelés. Hát, hogy a modellváltás annak a neve, hogy most az állami egyetemek Igen. modellje megváltozik, és ebben a formában fognak a továbbiakban működni. Ennek általában a világon, hogy mondjam, az a legfontosabb érve, hogy így működjön valami, Igen. hogy rugalmasabbak az ágazati kapcsolatok, mert? amennyiben vannak. Mert hát a finanszírozási szabályok egyszerűbbek, könnyűbbek. azt mondjam, Nem mennék bele jogi részletekbe, mert biztos, hogy hülyeséget mondani, de az biztos, hogy például a közbeszerzési törvény más a két intézmény esetében. Tehát, hogy mondjam, gazdaságilag mindenképpen egy rugalmasabb szerkezet, és ugye elvileg, miután az államtaló függetlenség az önmagában egyfajta politikai függetlenséget is jelent, itt általában a legfőbb, az szokott lenni, hogy növeljük az autonómiát. Jó, Magyarországot ismerve ez valójában eddig a többi egyetem, illetve az SZFEI esetében cél volt vagy eszköz? Az autonómia megvonása? A modellváltás. A modellváltás. A modellváltás ez egy általános, hogy mondjam, láthatóan egy általános filozófia. Valószínűleg ami esetünkben jól jött, vagy jól jöhetett bizonyos... Jó, magyarul, hogy ami az eszefénél adott esetben lehet eszköz, a többinél nem feltétlenül van így. Egy dologra eszköz szerintem mindenütt, ami jól látszik. Most már merek általánosítani, nem úgy, mint Petri, aki ugye egy esetből általánosított, mond, hanem mondjuk ebből a nyolcból, hogyha megnézed a kuratóriumokat, amelyek... Határozatlan időre vannak kinevezve, ezek hát finoman szólva kormány közeli figurákból állnak. Tehát magyarul az történik, gondolom érted, mi történik, tehát hogy úgy, úgy válnak le az államról, hogy a kurátoraik, akik határozatlan időre teljes kaptak, hiszen magukhoz vonták a szenátusok jogait, ezt majd esetleg beszéltünk később, ezek függetlenné váltak mindenféle. Politikai változások. Hyodik volt a sorban. Hát azt hiszem, a maivel a korvinusszal kezdődött, és aztán jött hat egyetem köztük a MOMÉ, és aki viszont, akik viszont évek óta szerették volna ezt, mert az alkalmazott művészet a Design, az tényleg nagyon erős ipari kapcsolatokkal rendelkezik, és úgy gondolták, hogy nekik ez jó lesz. És az aztán aztán van. jött volna a négy művészeti egyetem, ami. ami egyszerre, kb. párhuzamosan tiltakozott a gyorsaság ellen, január elsőjétől uh -huh. kellett volna ennek bekövetkeznie. Három esetében Palkovics miniszter meghallgatta ezt a kérést, esetünkben viszont nem csak, hogy nem hallgatta meg, hanem mint az egy televíziós interjúból kiderült, hirtelen szeptember elsőjére módosította. Tehát negyedik. Igen, hát ez a... Kilógja a sorból a négy közül, és ha igen, miben? Az eszed fel uh -huh. a négy, négy, négy, négy művösszeti Nem, nem, nem. Tehát a négy egyetem, ami erre a sorsra... Nem, hat már jutott a momén kívül, és Ak a nyolc kívül. Akkor, Tehát akkor ebből, ebből a sorból kilóg bármilyen módon? Hát ugye nyilvánvalóan nehéz ezt értelmezni, ezt a gesztust. Az érzékelhető volt az elmúlt ezt időben... hát ugye azért is kérdezem, hogy... mert a Corvinuszt egy ideig követtem, de elnézés rosszabb kifejezést, ekkora paláver egyiket se követte illetve, hát a Korvinust követtem, követte, mert ugye az volt az első. Igen. Hát abban, abban a tekintetben mindenképpen kilóg, hogy a teljes magyar felsőoktatás szinte a mai napig hallgatott ebben az ügyben, és a Magyar Rektori Konferencia, aminek szerintem kutyakötelessége volna védeni az egyetemek autonómiáját, az egyáltalán nem nyilvánult meg. Tehát, Mennyiben e, más az SFR, a, mint az hogy miért nyilvánul? Arra nem, vagy kíváncsi, hogy miért szél ezzel? Az, ezzel még mielőtt tiltakoznának, vagy még mielőtt a hangjukat hallatják. Mennyiben más az szf mint a többi, beleért hogy az szf egyébként nem is tudott ezügyben együttműködni, mert az együttműködésére nem tartottak igényt. Mi más baló, ki vagy elég ez az egyetlen egy? Hát, hogy ha van ezt a, a magatartásbeli különbséget kérdezed, akkor nem a struktúrát illetően... Struktúrát semmiben Semmi nem, meg, megítésem szerint nehéz bármit is mondani. Azért, ami... mikor tudatosult, mikor szembesült azzal, hogy ez be fog következni vele? Hát februárban indultak ezek az egyeztetésnek nevezett tárgyalások, és a, akkor nagyjából szembesült vele, mert vissza... Mi volt a reakciója? A részünkről? Uh -huh. Igen, volt. viszonylag hamar közé tettünk, egy tíz érv a modellváltás ellen című, elég egyértelműen fogalmazó azt jelenti, dokumentum. hogy nem modellváltás, vagy másképp? Ami azt jelentette, hogy bizonyos pontjait értelmezhetetlennek és fölöslegesnek tartjuk. Ez elsősorban az autonómia garanciákra vonatkozott. Az derült ki a, a törvénytervezetből, hogy sokkal nagyobb hatalmat kap a, kur a kuratórium, mint a korábbi fenntartó. Tehát magyarul, hogy egyetemi autonómiát biztosító ö, jogi garanciák megsérülnek, és bizonyos döntéskörök kikerülnek az egyetemből, amik, amelyek alapvetők. Itt lehet azért, egyszer érdemes volna ezt elmondani, hogy milyen is ez a, ez a rendszer. Hajra. Tehát a, a magyarországi állami egyetemek legfőbb döntéshozó szerve az a szenátus, a szenátust az egyetem választja a saját tagjaiból. Összesen ketten vannak, talán hárman vannak pozíciójunknek fogva benne, a kancellár, a rektor és a hallgatói önkormányzat elnöke, azt hiszem pozíciójuknál fogva hmm. vannak benne. Az összes többit ezek az intézetek vagy tanszékek és a diákok választják. Ez nálunk 18 fős ez a testület, és valóban olyan a döntési mechanizmus, amit, hogy az érvényes, amit a szenátus jóvá hagy. Ugyanez a szenátus az, amelyik rektor választás esetén jogosult arra, hogy minősítse a pályázatokat. Az utolsó rektor az a serp volt? Nem, nem, Tóth Géza nem, volt. Tóth Géza volt. a rendőr. Tehát, hogy a szenátus az, amelyik. Raksor, miért nem lett új rektor? Miért nem lett új mi, mi rektor? Miért nem írták el az új rektort? Hát ezt a Barom is szívesen megkérdezném, tudod? Ezt Ő, én is nagyon. pormi mióta rektor? Az upor, upor mióta nem rektor? November 27-én adta meg a szenátusa, vagy, vagy nevezte meg a jelöltjét, aki upor László volt, a szokásjog, és tulajdonképpen a jog szerint ez nagyjából úgy néz ki, hogy amennyiben ez a folyamat jogszerű, és a fenntartónk, ami ebben az esetben még a minisztérium volt, nem támaszt ki fogásokat, akkor tulajdonképpen automatikusan továbbkülje a köztársasági majd... elnöknek. Nem kaptunk soha írásbeli választ ezekre a kérdésekre. Szóban nagyon különös válaszokat kaptunk. Ennek jogi vagy nem jogi jelentősége volt? Vagy egyszerre mind a kettő? Hát abszolút van jogi jelentősége, például egy nagyon különös helyzet áll elő, ugyanis a fenntartó, az a szabályok szerint két embernek a munkáltatója összesen az egyetemen. Az egyik a kancellár, a másik a rektor. A rektor helyettesnek nem munkáltatója. Tehát ugye ez önmagában egy nagyon különös helyzet, hogy valaki, akinek eredetileg nem munkáltatója, az közben mégis ugye rektori feladatokat kell, hogy hogy el Tavaly november ellássa. óta van így? Ez tavaly november 27-e óta van így. És azt feltételezed, a... hogy megél egy évet ez, vagy addigra lesz új rektor? Hát uh, szerintem miután, ugye még ha jó, mi van, ma a uh -huh. uh, Huszon két nap van még abból a megbízásból, amit a lemondó szenátus utolsó döntéseként még megtett. Tehát, hogy minket, hármunkat, illetve az intézetvezetőket meghatalmazott azzal, hogy még vigyük az iskola ügyeit, hiszen, hiszen folyamatosan vannak helyzetek, amiket meg kell oldani, de utána lejár ez az idő, és a következő nap elsőjétől nem lesz rektor, és oktatója lesz. Oké. Okay. Te szenátus én közben vegan. Az... Tehát a szenetusnak ez az egy. ez a két nagyon fontos tulajdonsága. Van a harmadik. Mi a jogköre? Hát gyakorlatilag az, hogy megalkothatja és elfogadhatja az úgynevezett szervezési és működési szabályzatot, illetve szervezési és működési rendet, ez azt jelenti, hogy mindent, ami az iskolán belül zajlik, szabályoz ez a rendelet, és ezt a szenátus fogadja el. Tehát tulajdon egy ilyen kvázi idézőlegbe törvényalkotó, olyan, mintha egy parlament lenne az iskolában, és az megalkotná az iskolának, mint köztársaságnak. Mondjuk Ez az SZFE esetében mikor született meg? Már a hát szenátus... egy, Nem a szervezet működési szabályzat. Itt a következő a helyzet, hogy volt egy ilyen működési szabályzat, amiután az országgyűlés úgy döntött, hogy az SZFE... Esetében a modellváltás le fog zajlani. Ez azt jelentette, hogy nem maradhattak érvényben az alapdokumentumok, amelyek közül az egyik az alapító a másik ez a bizonyos 70-80 oldalas szöveg. A minisztérium fölkért minket, hogy fogalmazzuk meg a saját javaslatainkat, annak, annak tudatában egyébként, hogy az alapító azt a fenntartónak, tehát a mostani vagyonkezelői alapítványnak lesz joga aláírni és kiadni, mi viszont fogalmazzuk meg, hogy mit tartanánk helyesnek, illetve ezt a szervezési és működési szabályzatot, amiről nem, nem értesültünk, hogy ez ne a mi kötelességünk és dolgunk van. Ezt a két szöveget megalkottuk. Idén. Hát hetekkel ezelőtt uh -huh. fejeztük be ezt a munkát, hiszen maga az egész folyamat egy fél éves folyamat körülbelül. És, és elküldtük a, az eddigi, tehát az előző fenntartónak, hiszen még ő volt akkor el, elvileg a fenntartónk. Majd az történt, hogy egyszer csak kaptunk egy-két dokumentumot, egy alapító okiratot és egy SMS-t, amit Vigyász augusztus, mint a kuratórium elnöke, augusztus 24-én már aláírt. És a két irat mennyire emlékeztetett egymásra? két irat nyomokban természetesen emlékeztetett egymást. Azért mondom ezt, hogy nyomokban, fontos szó ez, mert az derült ki a mi számunkra, hogy, hogy valószínűleg nem olvasták el, vagy egyáltalán nem vették figyelembe ezt a két új szöveget, mert azon túl, hogy az autonómia garanciák gyakorlatilag vannak írtva, illetve a szenátustól a az kerülnek, bizonyos javítások sincsenek érvényesítve, amelyeknek semmi köze nem volt a modellváltáshoz, az idő változásaért volt köze. Tehát a korábbi, korábbi SMS-ben volt néhány nyoma ö, olyan képzésnek, most hosszan folytatom, nem érdekes, tehát olyan apróságoknak, amiket egyszerűen... kellett volna. Ki, ki kellett, a, a javután... szervezettel kapcsolatban még mit szeretném mondani, mert ugye a szenátusról volt szó. Miről még legyen szó? Hát szerintem... Én me... azt mondtad, hogy magáról a szerkezetről érdemes szót váltani. Nem, szerintem lehet, hogy akkor ezt félreértett. Nem, ar arra gondoltam, hogy, a, hogy annak a, a garancia szerkezetről, amiről szó, szó is esett, körülbelül ez a három dolog, ami rettenetesen fontos, és ez a három dolog valamilyen módon megsérült. Ugyanis a, a rektorválasztásnál pedig az történt, hogy korábbi döntési vagy választási jogát eltekintve most már csak véleményezési joga maradt a, a szenátusnak. Ezért mondott le egyébként a szenátus, mert minden, ami szenátussá tett döntéshozó szervét tette, e, e, attól meg lett fosztva. Tehát akkor ér, a szenátus lemond, akkor marad a vezető? Ugye az iskolának akkor is van vezetője, ez a, ez a bizonyos rektor, vagy, rektor vagy, a, vagy ezt a feladatot ellátó rektor helyettes. A döntéshozó szerve az, ami ami megszűnt ezzel. Hol folytassuk időben? Hát nem is tudom, hogy ugye most ott járunk nagyjából, hogy megkap megkaptuk ezeket a dokumentumokat, ha jól sejtem, ugye? Arról is szó volt, de nem volt még szó egyáltalán a jogalkotásról, tehát a parlamentről. Igen, a jogalkotási folyamat sem volt egy nagyon vidám dolog, ugyanis azt több többször jeleztük a fenntartásainkat, és aztán azt kértük a parlament kulturális bizottságától, hogy amikor a döntését meghozza, Egyébként minden képviselőhez eljutattuk ezeket a kifogásokat, és kértük őket, hogy ne szavazzák meg ezt a törvényt. Alapvetően azért, mert azért, az, eddig az eddig elhangzottak okán, elhangzottak okán illetve, illetve azért is egyébként, hiszen volt ennek egy ilyen szelidebb szelidebb változata vagy eleme ennek, az pedig az volt, hogy, hogy indokatlanul sürgősnek láttuk ezt. Ugyanis egy ilyen váltással, hogyha tökéletesen egyetértesz vele akkor is, rengeteg administratív pénzügyi... Mi volt az ez kiderült -e, mert A sűrgetésnek? Ennek a szeptember elsőjének. Nem. Számomra nem, nem, nem derült ki. Nem derült ki. Egyet, egyetlen ott egyetlen ott... Egy okát tudom elgondolni, az, az pedig éppen ez a bizonyos kinem nevezési probléma, hogy érezhetően ez, ez egyre kínosabb volt. Tehát ez szerintem nagyon hosszan nem lehet föntartani, hogy egy intézmény egyáltalán ne válaszoljon érdemben arra. Én tudom, hogy ezt nem lehet felosztani, de mégis megérzem tőled, hogy ez egy ideológiai, ez egy művészeti, ez egy jogi, ez egy politikai, ez egy milyen kérdés, amiről mi itt beszélünk, és aminek egy része még előttünk van, egy része meg már mögöttünk. Van. Hát attól tartok, hogy szinte mind együtt. Tehát, hogy ugye ezek leírások lehetnek. Tehát meg lehet közelíteni akkor, ezekkel a Akkor ezzel fogalmak... szembesültetek, és ez már nem tegnap volt, sőt, nem is tegnap előtt, akkor különböző elképzelések voltak arra nézve, hogy mi a tendő, vagy például a te fejedben benne volt, tudom is én, február 10-én, hogy szeptember 8-án reggel 7 óra 57-kor nagyjából ilyen lesz a helyzet, független hogy te szívesen eltekintettél volna tőle. É, igen, én tartottam ezt tartottam pontosan azért, mert azt lehetett tapasztalni, hogy nincs igazi kíváncsiság arra, hogy mit akarna ez az egyetem. Tehát egy olyan az kezdetektől annyira bemerővedetnek látszott ez az egész rendszer, hogy nagyon nagyon komolyan Az Ez eleve el volt dönt, ha? Hát azt hiszem, hogy igen. Az összes néz ki. részletét illetően, vagy csak a fővonalakat illetően. Szerint, azt, tehát amennyiben részletem mondjuk személyi kérdéseket értesz, tehát hogy kik legyenek majd a kuratóriumban, erről nem tudok igazából nyilatkozni. Egy érdekes momentum minden esetre ebben a tekintetben volt, hogy abban a bizonyos pillanatban, amit az előbb elkezdtem felidézni, tehát amikor megkértük a törvényalkotó, illetve korábban a kulturális bizottságot, hogy fogadja uporlászlót, hogy elmondhassa az intézmény fenntartásait, és erre nem adtak módot, akkor az egyik megszólított képviselő, El Simon László, írt nekünk egy levelet, azon kevesek egyike volt, aki reagált egyébként erre a kérdésre, és ott egyrészt figyeljünkbe ajánlott, hogy beszélgessünk Palkovics Lászlóval, ez élénk derültséget váltott ki, ugyanis Palkovics Lászlóval igen nehéz beszélgetni. Például ezeken az előzetes tárgyalásokon rendre az államtitkárral, illetve a helyettes államtitkárral beszéltünk vele nagyon-nagyon ritkán. A másik javaslata viszont az volt, hogy tárgyaljunk Vigyánszki attillával. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, hivatalos, félhivatalos kontextusban a atilla neve ekkor bukkant föl először. Egyébként pedig természetesen hallom A miről? Hát ez igen. Ez a jogos kérdés, hogy miért vele, milyen minőségében tárgyaljunk vele, és pontosan miről kéne tárgyalnunk, mikor mi ugye arról beszélünk, hogy van egy törvényjavaslat, ami igen. szerintünk, stb. Tehát ugye ez egy elég sajátos helyzet. Ezek, ezek után lépett be a történetben a teátrumi társaság meglehetősen intenzív minősítés sorozata az egyetemmel kapcsolatban, illetve hát egy körülbelül fél éven át tartó. Nehéz Ebben másnak, mi mint rágalom, nevezni. Ebben Ebben az szerepelt, hogy mi nem szolgáljuk ki a külszínházakat, hogy itt a... a hát ez vég... mit jelent magyarul? Ezt <kül> érti mindenki? Azt jelenti, hogy, hogy a Vinyánszka a, a többször is elmondta, hogy nagyon kevesen mennek tőlünk közszínházakba, nem akarnak, nem, nem, független színházakba akarnak menni, nem mennek vidékre. Egy-két színház az ő, ő. Jó, itt meg kell álljunk, ő, és ő. ezek szerint nagy valószínűséggel a jövő héten is el kell, gyere, Na. mert akkor el kell, hogy mondja, hogy hány és miféle színészkép, meg, meg képzés Na. van ma Magyarországon. Lehet, hogy te most nagyon sok keddedet velem fogod tölteni ezt a sztorit, elkezdjük végig. Van bennem érdeklődés. Van kaposvár, mi van még? Uh, hogy milyen képzések vannak még? Hát, hogy azokat a szakmákat, ha ezeket szakmának lehet tekinteni, vagy mesterség, amikben ti előállítotok diplomákat, és mögötte személyek vannak, olyan Nincs, egyébként. Ez a két intézmény Ez van. a két, két, két felsőoktatási intézmény van. Ugye nagyon sok stúdió működik színházakban. Kaposvár mióta létezik? Hát ezt most meg nem tudom neked mondani, de utána fogok nézni. De ezt annak idén alternatívaként hozták létre, vagy erre igény volt, mert az SZFE nem volt képes létszámát tekintve kibocsájtani annyi mesterségbeli embert. kaposváról nem volt mindig színészképzés, tudtam. ahol. Hát én azt gondolom, hogy az a helyzet nem volt, hogy nem volt képes az egyetem megfelelő számú szakembert képezni, hiszen mikor a kapisvár Egyetem elkezdett dolgozni, akkor a mi egyetemünk visszafogta ezt a képzést. Például pont az, az úgynevezett piacra, bocsánat, ez ide nem illő kifejezés. Milyen tekintetem... volt a két ö, oktatási intézmény kapcsolatok? Volt kapcsolat, egyrészt voltak ö, oktatási kapcsolatok is, és a hallgatók, ezt úgy tudom, a mai napig meglehetősen jó a kapcsolat. Voltak közös workshopok, voltak... Ö, voltak mindenféle ilyen típusú együttműködések, tehát itt nem volt egy ilyen típusú szembenállás. Az az intézmény, az átesett már a modellváltáson? Nem, nem. A, illetve, bocsánat, az az intézmény, az a Gödöllői Agrártudományi Egyetem karává változott. Tehát átesett, jelentsen is ez bármit. Oké, okay, akkor vissza a jelenbe. Hol tartunk most? Tartunk-e már ott, hogy létrejön a törvény? Hát a törvény, tehát hogy minden jogszerű jelenleg, tehát ugye szeptember 1 az új tartunk ez a bizonyos alapítvány, aminek a neve az elég érdekes, mert szemben az összes többi alapítványal, amelyek egyetemet Vagyon vagyonkezelnek, amilyenből kivették az egyetem szót. Tehát a mi alapítványunkat úgy hívják, hogy színház és filmművészet ért alapítvány. van jelentősége? Hát abszolút van jelentősége. Ez ugyanis nem az? Ered... Ez ugyanis ilyen formában nem az egyetem nevének maradéka, hanem egy egyszerű jelzőszerkezet, ugye. Amiből mi következik? Amiből azt következik, hogy bár ennek a szövege, az alapítók irat szövege elsősorban az egyetemmel foglalkozik, mint fenntartandóval, de bizonyos passzusai mellékmondatai sokkal, sokkal nagyobb tevékenységi kört nyitnak meg. Jó, hogy hagyd legyek naiv, mi állhat ennek a hátterében? Sok sokféle találgatás fogalmazódott meg. Hajra. Azt gondolom, hogy hogy euh, én, én vélek felfedezni egy központosítási törekvést. Ami hova vezet? Hát ami, ami, egy, ami egy szorosabb együttműködés jelent, hogy ilyen finoman fogalmazza. tehát Például mondjuk, hallottam olyan pegykát, nevezzük ennek, Igen? mely szerint ugye a magyar a, a filmintézetnek, jelenleg a filmintézetnek nevezett a vajna után, ugye a által irányított egész nagy központ is a, ennek az ernyője alá kerülhetne, vagy esetleg a filmarchívum, vagy ki tudja még mi. Semmilyen értelmes magyarázatot nem látok, hogyha egyszer, ha létrehoznak egy alapítványt az egyetemünk fenntartására, akkor a törvényalkotás végső szakaszában azok, akik megalkották a törvényt, miért veszik ki ezt a szót? Mi a cél? Hát én nagyon szeretném megtudni, hogy mi a cél. Én pontosan annyira tudom, mint te. Egyet, ugye a pénzt kezdőd elkeresni, nem? Egy ilyen sztóriában. Nem tudom, hogy most... Én sem tudom. Én most hosszú ideig szabadságon voltam, úgyhogy még... De jó csak, neked, Nem, Láttam rajta, Ennek verkeztében nem tudom. Tehát a kérdései mögött nincs semmi. Azt kérdezem, hogy mi a cél? Megszüntetni, ne legyen több színész. Elégem vannak Ilyen már. cél biztos, hogy nincs. Tehát arra tudok beszélni, és akkor beszéljünk talán erről, ami most ebben a konkrét esetben célnak mutatkozott, amikor mi találkoztunk részemről egyetlen alkalommal éltemben Vinyánszky Attilával, azért, mert mint új fenntartó igény tartott erre a találkozásra, és többek között a, a járványveszélyre is hivatkozott, tehát, hogy erről is beszélnünk kell majd, ezért mi találkoztunk vele akkor amikor azt firtattuk, hogy miért van szükség az autonómia megszüntetésére, és ezeknek a jogszabályoknak a, az átváltoztatására, és a szenátustól, a kuratóriumra ruházni ezeket a jogokat, akkor azt mondta, azért, mert 15 éve akarunk mi változásokat. És ez az egyetem zárt, egyre zártabb, és egyre változtathatatlanabb. Én ezt nagyon sokáig Esküszöm neked, János, nem értettem, hogy ez mit jelent, ugyanis az elmúlt Tíz évben, ha csak tíz évet nézzük, minden területén az oktatásnak nagyon komoly változások voltak. Új szakok indultak, mint mondtam neked, az egész filmes képzés struktúrálisan átalakult, idegen képzésekből, most a harmadikat a takreditek. Nem értettem, hogy mit jelent. Azt pontosan tudtuk, hogy egy milyen szinten tudatosan kivéreztetett intézményben vagyunk, ugyanis tíz, tíz évvel ezelőtt a költségvetésük 40 százaléket elvették, és tulajdonképpen semmilyen érdemi infrastruktúrális fejlesztést nem tudunk csinálni, tehát ezt a részét tudtuk, de minden de egyebet, ami szellem. De miért van kivéreztetve ez az intézmény? Fogalmam sincs, nem tudom, hiszen most az. Ez az ez mire vonatkozik? 1 milliárd 200 millióba került az intézménynek a fenntartása mindenestül, és ebből egy olyan 400 millió körüli összeget levágtak. Mikor? 2010, körül, nem. Amivel mi ment el? Hát ami nyilván mindenhol megnyírválásokat jelent. Ott annyira komoly visszap... Annak volt indoka? Hát azt hiszem, hogy az általános gazdasági helyzet volt az indoka. Tehát és akkor, a akkor gazdasági -e... helyzet sem volt indoka arra, hogy ezt visszakapja. Nem, hát és volt közben itt egy másik történet, ez a bizonyos, igen hosszúra nyúlt rétestészt, a, ez a kampus, hogy majd méltó kampusz kap ez a most már 150. Mennyiben méltatlan mostani. Hát amit mondom, tehát gyakorlatilag alapvető helyi küzdünk. Én például az előző osztályunkat, ugye általában a ketten vagyunk osztályfőnökök, azt a Szkende János dolgozó szobájában tanítottam két éven keresztül, tehát egy olyan helyen, ahol elvileg két embernek van a hely, Jó, Ott nyolc ember. Akkor most nem fogunk tudni eltekinteni attól, mint hogy el kéne mesélni azt, hogy most még ez a színház és filmvészeti egyetem, ez hogyan fest. elmondtad, hogy nem tanszékek vannak, hanem intézetek. Beszélni kéne a struktúrájáról, beszélni kéne a hallgatói létszámról, <hül> beszélni kéne a tanári létszámról, <hül> és igen. aztán megegyezni a hajlandó, vagy eljön. erre mesélje? Hát körülbelül 500 hallgató van, ezek közül ö, nagyjából an Minden évben? Hát ö, igen, nagyjából igen. Ugye, különböző, nem, nincs minden évben minden szak elindítva, tehát ilyen szempontból nem egy mechanikus képzés van. Az bruttó a száz? benne van a öc, filmben. Ötszáz, 520 körüli hallgatói létszám van. Tehát nem száz, hanem Hány folyam? Hány év folyam. Hát ugye különböző képzések vannak. Van mesterképzés, ami ugye két éves, és van a BA képzés, ami alapképzés, az három éves. Tehát Egy osztatlan... folyam hány ember? Osztatlan. Ezt így nagyon nehéz neked megmondanom, mert... mert Minden te... intézet meghatároz, hogy egy évben hány embert vesz föl? Így van. Hát ez jó, igen, ez így van. Ugye állami állami, finanszírozás. Én megnézem a telefonomat, van. neked is jogodban. Hát ez csak egy csak köny... ha most ezt fölveszem, érted, Ak... és mondjuk az van, hogy... Akkor el fogsz menni, A jövő héten találkozunk. Vedd Nem látom a telefonomat. Nyugodtan föl bori, de, de nem veszem föl. Vedd föl, Gábor, is... Nem Jó, Gábor, most szereted, ha ez fontos, vedd föl. Fölveszem. Addig lehúzom a hang Szóval ott tartottunk, hogy hány ember... Igen, tehát hogy ez, egy, ez az egyik legkisebb magyar egyetem értelemszerűen. 18 szak van, ugye valahogy mindig a színészképzésről van szó, ennek az egésznek a retorikája a színházról kezd szólni. Ez a mindenkori egyetem állapítja meg, hogy hányat vesz föl a piac figyelembevételével, vagy ez egészen más félképpen hát történik? Nem, ez, ez úgy történik, hogy van egy akreditált képzések vannak, és akkor a, a felvett hallgatói létszámok azok egyrészt ezeknek a képzéseknek a, a jellegéhez igazodnak. Például ez a bizonyos többször emlegetett átalakítás a filmeseknél. Ezt úgy hívjuk, hogy 6x6, mert 6 x hat, mert hat szakon, minden egyes szakon hat hallgató indul, és ők folyamatosan különböző vetésforgókban stábokat alakítanak. Tehát az egy nagyon szigorú zárt rendszer. Néha előfordul, hogy ez a hat ember, ez hét lesz, mert mert, a, mert mondjuk az a, az a rendezőtonár, aki felvételiztett, pusztán emiatt a számszaki elv szerint ne, nem szeretne megszabadulni egy nagyon tehetséges. Mekkora a Hát ezt, ezt is nehéz megmondani, mert nagyon sok külső oktatóval dolgozunk, egyre kevesebben az egyre kevesebb pénz miatt. Úgyhogy legközelebb megmondom neked pontosan. Mekkora túljelentkezéssel? Hát átlagosan olyan 15-20-szoros, de vannak szakok, ahol, ahol nagyobb. Az idegen nyelvű képzés az azt jelenti, hogy nem csak Magyarország és a határon túli magyar lakta területek számára, hanem hova is? Nem, sőt, kifejez, ez egy nagyon érdekes képzés. Három egyetem van benne, a Brüsszeli film egyetem, Filmes Egyetem, a, a, a Lisszaboni és a Mieng. Négy fél éves mesterképzésekről van szó, az egyiket úgy hívják, hogy doknomátsz. Ezek dokumentumfilmes képzés, és a világ összes pontjáról jelentkeznek. Itt ilyen online felvételi van, amiben mind a három országból részt vesznek szakemberek. És ez egy nagy létszámú osztály, 18 20-an 20 vannak, és a képzés úgy néz ki, hogy elkezdik valamelyik országban az első fél évet, aztán a következő a másik, másikban, és a harmadikat a harmadikban, és a negyedik fél évnél pedig választhatnak, hogy hova mennek vissza, vagy maradnak hol? pénzes, vagy nem pénzes? Ez, ez pénzes képzés természetesen. És akkor van, a, van a, az operatőröknek egy hasonló rendszerű képzése, és nem sokára akreditál van, és nem sokára elindul a bábosoknak egy ilyen hasonló képzés. Tehát ez egy, ez egy egész világra kiterjedő, hogy mondjam, merítés. Tehát nem, nem egy térségi, vagy lokális, vagy regionális képzés. Angol nyelven folyik. És, és valóban egészen fantasztikusan érdekes, mert mondjuk a dokumentumfilmes képzésben nagyon eltérő kultúrájú emberek ö, kerülnek össze négy fél évre, és szerintem hihetetlenül érdekes az, hogy ők egymással hogyan osztják meg ezeket a tapasztalatokat. Kaposvár megteremtése az volt-e bármilyen vonatkozásban intőjel, vagy melyik volt az utolsó béke év, mi volt az utolsó olyan pillanat, ahol az ember azt gondolta, hogy ez így marad, akkor ez egy olyan kegyelmi állapot, amely Magyarországon kevés embernek jutott el Hát én igazából azt gondolom, hogy, a, hogy a, a vagy én számomra mondjuk a vészhelyzet, ez az összevonási plecska jelentette annak idején. Tehát az, hogy nyilván az, hogy ez az egyetemet bizonyos úgynevezett véleményformáló körök már régóta nem tetszéssel figyelik, illetve van Minek egy olyan... Hát ugye ennek, ennek a visszatérő eleme az, hogy nálunk ideológiai képzés folyik, és... Ezt ugye... mivel értétek el? Fogalm sincs. Most a legkomolyabban mondom neked, hogy fogalmam sincs, hogy mivel sikerült elérni. Ugye most a, nem tudom, az elmúlt félében számtalan olyan, olyan Facebook bejegyzést olvastam, ahol különböző emberek, akik ide jártak, ezt a leg, legértetlenebbből fogadják ezt a fajta vádat és elmondják, hogy soha ilyen képzésben nem részesültek. Ugye ennek van még egy pikantériája, mert ha azt, azt elég nehéz megérteni, hogy az, azt a gondolkodást, amelyik azt mondja, hogy nem folyhat ideológiai képzés egy egyetemen, ugyanakkor Uh, tulajdonképpen azt nehezményező, hogy miért nem folyik egy másik ugyanilyen. – Ugye ez egy olyan vád, ami ellen nem lehet védekezni. – Hát nyilván De ugye van. ez a tipikus esete a sárnak, az ember minél jobban mozgódik, hát annál jobban beleragad. Van. Gábor, negyed kilencről volt szó, negyed van, jövő hét. – Oké, okay. jó, És én remélem, hogy odaérsz a hova. betartottam a játékszabályokat. – Abszolút, tökéletesen. – Jó, innen jó, folytatjuk. Rá. Ellen magammal vissza. De azért hoztam. Én köszönöm. Akkor ugyanezek az SMS-ek mennek majd. Jó. Köszönöm, ne tör ki a nyakat. remélem van olyan a forgalom, hogy odaérsz. Szia. Németh Gábor volt, a Kéfej Jancsi vendége, 061 0877, bármilyen témában. The land will be the we'll the seeds out in the east. like the fish in the ocean. We felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs. Wanted to fly Oh when we messed up our homeland set sail for the sky we're coming down to the ground there's no better place to come We got snow upon the mountains we got rivers down below we're coming down to the ground We hear the birds sing in the trees. And the will be the Én nem forszírozom, hogy telefonáljanak. Akkor indni fogok valamit, megeszem a banánomat, amit a Krisztó nem enne meg, mert barna. Fél kilenc környékén feligom nemes Gábort. 061877-0877 ma, 2020. szeptember 8-án, kedden, 2 perccel negyed kilenc után. The birds sing True. in the trees And the land will be looked down is it comes érdekes beszélgetés volt, de nekem legtanulságosabb az volt, hogy, hogy látszott, hogy Németh Gábornak azért ez nem annyira komfortos attól függetlenül, hogy, hogy nyilván van érinti. Egyszer érénkült föl, amikor a szakmaiságra kell beszélni a, a, a dokumentum a külföldi szakokra, annyira volt, jól volt látni, hogy, hogy maga az, hogy, hogy ami, amit szeret csinálni, az mennyire feldobta. Akkor egészen más lett. Mi? Szóval, ez szerintem Mi? egy jó példa arra, hogy hagyni kéne őket dolgozni. 061877, 0877 figyelek, ha van mire. Így néz ki egy varna vonán. Német Gábor egyébként ilyen általában így szokott beszélni. Nem egy ilyen kereskedelmi rádiós hangot megütő A különböző kérdés, azért a God combat you tonight be to Is to cry. Ma 2020. szeptember 8-a ked van, és ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes hallgatuk a nézők és a neteszők valamint Fiala János reggeli műsora, amely 14 évben a nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott, egy interaktív műsor, ahol lehet betelefonálókat hallani már, ha érdemesítik a műsor. 061873873 a Spirit Televízió jó voltából országszerte látható, az internet révén pedig e, világszerte hallgatható, ami a Bicebusza frekvenciáját illetve 87.6, hát ez egy korlátozott hozzáférést tesz lehetővé. A műsornak ma volt egy vendége, aki a helyszínen volt itt, holnap ismét lesz, holnap Mesterházi Attila lesz ma Német Gábor volt, aki évéten ismét ellátogat. Nekem már mármint a tekintetben, hogy új alanyjal beszélgetek, nagyjából 9 perc múlva lesz. Ha addig Petrezselymet árlok, akkor azt nem fogom Petrezselyem árulásként megélni. Viszont többet nem hirdetem meg a telefonszámot, ha, hír, ha hívnak jó, ha nem hívnak, úgyis jó. 061 877, 0877 figyelek, ha van mire.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 Én ebből a mostani hallgatásból egyebek közt azt a következtetést is levonom, lehetséges, hogy teljesen oktalanul, hogy amennyiben az ember nem ideológiai vihart akar kavarni egy beszélgetéssel, vidnyánsz ki is, mit márja kontra, nem tudom micsoda, akkor mindjárt sokkal nehezebb mit kezdeni a történettel, hiszen meg kell emészteni mindazt, amit egyébként ma a színművészeti és filmművészeti egyetemmel kapcsolatos beszédek folyamán általában megszoktak úszni. Hát sajnálom, ez egy reggeli székelykáposzta, ez a kejfejancsi és ha rajta múlik, az is marad. Néha nem, de gyakrabban igen. Jó reggelt kívánok! Hát megemésztettünk mindent, és a lehangoló, amiről szólam. És uh, nem tudom, hogy egy Vatikánban cégének minek bármilyen intézmény, vagy akármi, és hogy egyáltalán erről miért nem beszél senki? Micsodáról? A Vatikánban cégéről, hogy már nem vagyunk ország, és nincs alkotmányunk, és semmink sincs. Miért nem beszélnek róla? Miért hallgat mindenki a médiában? Nem tudom ezt. Miért nem mondják meg őszintén a koronavírus helyett, hogy az átállás időszakkal zajlik? Na, e talán azért, mert ez nem ide gyógyulás. Annak is van előnye, ha nem telefonálnak.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 is news value tomorrow blues 20th century blues are getting me down who's escape those weary 20th century blues There's a god in the sky. Why shouldn't he grin? High above this dreary twenty. Make it per cent nulla e 87, illusion, chaos and confusion. People seem to lose their way is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a tear. You regard. It's getting me down. Escape those weary 20th century blues. Hosszú nyoram volt, viszonylag jó ide galapotban tértem hazam. nem lesz könnyű az agyamra menni. Ahhoz nagyon igyekezni kell. Nem azt mondom, hogy reménytelen, de nem könnyű. A bluzség a változó a To win, not to lose. It's getting me down. Oh, escape those dreary twentieth century. Jó reggelt, lát? Honnal van Nemes Gerból. Van egy digitális telefon, meg van egy analóg. Téged a digitálisan hívta a fel, ott jobban szólsz. Az, hogy mit mondasz, azon nem tudok változtatni. Hát ez mindencsére megnyugtató, <gül> hogy legalább a hangszínem jó lesz. Az jó. Itt nagyon szép idő van. Ahol te vagy, te hol vagy? Most éppen Barcelonában? Jó idő van. Nincs túl meleg, de nem esik az eső, süt a napocska, úgyhogy meg vagyok elégedve. Van -e elégedettségre mások is? Nincs. <gül> Mindaz, ami a hallgatókra és nézőkre vonatkozik abból egy ilyen talózást kérnék. Mi a, mi a gondok legfőbbike? Hát próbáljunk ilyen koncentrikus körökbe indulni. Hát először is itt, itt dühöng a Covid, és ez most már a második hullám Spanyolországban megint telibe kapja az Ennek meg van az oka? Vagy, hát mondanak. igen. Jó, hát nehéz. Ugye egy biztos, most olvastam egy csomó elemzést, és majdnem ideig be azon benne, hogy Hát nagyon fontos volt, hogy az intézkedéseket mikor hozták, meg milyen szigorúak voltak. Főleg az időzítés volt a fontos. De mindenki megemlítő, és hát egy nagy adag szerencse is van ebben. Már, Na most a spanyoloknak nem volt szerencséjük. Az egész mediterrán életmód hát nem kedvez igazán annak, hogy itt kellő küzdelmet folytassanak, És valószínűleg az is szerepet játszott, hogy túl korán nyitották meg a dolgot. Az nem első a hullám az nagyjából, tudod, mint Mátyás király, hogy uralkodott ettől addig, az első hullám az nagyjából mikortól meddig tartott? Hát itt elég korán beütött, már februárban volt tulajdonképpen már voltak esetek, mondjuk Németország volt furcolták be, vagy Németországon keresztül, és, és először csak a Kanári-szigetekre, de, de már voltak, és hát aztán, aztán dühöngött, dühöngött, és hivatalosan június 1-én nyílt meg, meg, meg minden. Egyébként Akkor ez a az számok, számok voltak olyanok? Hát ja, de a számok, ugye ez de a számok azok azért furcsák, mert most megnézed, hogy amikor Magyarországon például fölfüggesztették a vészhelyzetet, akkor lényegében az objektív helyzet rosszabb volt, mint amikor bevezették. Igen. Tehát itt mindig a tendenciák számítanak, csak Spanyolország tényleg úgy nézeti, nagyon kemény intézkedéseket hoztak. Tehát azért gondold meg, a spanyol gyerekek 6-7-ig nem mertek ki Nem mertek ki a, száraz, ki a Azért az balgasztó. És, és tényleg nagyon kemény volt a, a minden intézkedés, és nagyjából be is tartották. Ugye, amikor, az is érdekes volt, amikor június 1-én megnyitották itt a határok, ez minden, a, a spanyolok nem akarták. Tehát a spanyolok még akartak a spanyol kormány. Mettől meddig ragadtál Budapesten? Én, hát februárban mentem Budapestre, ö, március közepén kellett volna visszajönnöm, és ehhez képest június 23 Magyarul most egy olyan periódusról beszélünk, amit te innen néztél arra felé, mert hogy akkor nem voltál még ott. Így van. Mert így hogy van. egyébként miért nem akarták a nyitást? Mert érezték, hogy, hogy mert nagyon telibe alált őket, érezték, hogy jobb egy kicsit óvatosnak lenni. Egyébként az, az Olyan, elemzések... A szepticizmus az akkor nem volt, vagy azóta sincsen? Tehát milyen tábora van azoknak, akik azt mondják, hogy ezt az imperialisták, vagy a kommunisták nem. kitalálta ki? Ketté kell választani. Szóval itt azért nem, nem volt annyira. Tehát ez a, ez a fajta szepticizmus, hogy hogy már megint a Birgész, meg a Soros, meg nem tudom, kicsoda, ez itt azért nincs. Hogyan Tehát bírta előtt... az első hullámot, a spanyol egészségügy? Ö... Megfeszült, hát különösen Madridban, és, és a, a, a gózpontokban, Madridban, ö, Paszkföldön, Katalóniában, de bírta. Tehát mutattak ugyan képeket, illetően milyen magas Az hát a, a, a Hát Most azért gondolj bele, Ma most vegyük az egészet, ne egy hullám, két hullám, az egészet. Spanyolország 43-44 millió embere van, ehhez képest van félmillió fertőzött, kimutatott fertőzött, uh -huh. tehát nyilván, és 30 ezer halott. Ez nagyon. A halottak korfájáról lehet -e tudni bármit? Hogyne? Hát az a, a első hullámban a, a lényegében az, ami, ami a dráma, ami az igazi dráma hogy az első hullámban, a Spanyolországban nagyon nagy számú idősek otthonában. Gyakorlatilag hát, meghízed Tehát, Megállhatunk itt egy pillanatra, mert így, mi így szoktunk beszélgetni. Azt kérdezem tőled, hogy a spanyol idős otthonok akkor is felejtsük el a covidot. Arról neked milyen képed van, mert tudtommal van személyes tapasztalatod is a közvetlen környezetedből. Ezek zömében vagy, vagy nem zömében, de milyen fenntartásúak, államiak, magán, egyházi, és, is, is. És is. Is, is, minden van. Ö, ezek, teljes. Ezeknek spektrum. a komfort fokozata. Elnevethető-e a Magyarországéval, zömében, jöv, zömében rosszabb, ugyanolyan pénzképés, hát, pénzkérdésre felthetően. Nyilván ilyen is van, olyan is van, hát ahogy a spanyol egészségügy fényévekre van a magyartól, nyilván a spanyol idősotthonok is átlagukban fényévekre vannak a magyaroktól, és nagyon nagy számúak. Tehát Magyarországon azért nem annyira elterjed. Itt ez teljesen bevert dolog, normális dolog, és egy csomó olyan idősotthon van, amelyikbe az emberek Hát vágynak. Ezt az pontosan azt akartam tőled kérdezni, hogy ezeknek milyen a társadalmi megítélése a szónak abban az értelmében, hogy a gyerekek megszabadulnak a szüleiktől, vagy a szülők független a gyerekektől, azt, azt mondják, hogy a saját objektív helyzetük azt diktálja, hogy ezt a döntést hozzák független attól, hogy ez egy kényszerű megoldás. Ez is van, de Spanyolország azért nagyon, nagyon nem egyenemű. Tehát itt a, a társadalmi helyzet az nagyon ellenmondásos, mert egyrészt az egészségügy jó, mert egyrészt eh, odafigyelnek az öregekre, másrészt hatalmas a munkanélküliség, hatalmas volt mindig a munkanélküliség, tehát ö, a válság ugye, a 2008-2010-es válság, ez megint csak nagyon meg... Egy mennyire idős társadalomról beszélünk? Elég, eléggé, el, el, el, eléggé idős társadalom, de, de ha hagyt ezen be ezt, ezt, ezt a gondolatot, tehát tehát telibe találta, és rengeteg munkanéküli volt. És re, tehát volt olyan, hogy, hogy a fiatalok 50%-a munkanéküli volt. Ez azt jelenti, hogy a fiatalokat az öregek, a nyugdíjasok tartották el. Nagyon sokan visszamentek a mamához, vagy el sem, el sem mentek tőle, és ott laktak. Tehát e, ezek párhuzamosan folytak. Miközben az, amit mondtam az elején, hogy a rengeteg idős otthon, hogy nagyon sokan viszonylag jó helyzetben vannak, a jó anyagi helyzetben vannak. Magyarul, amiről te beszélsz, életlenül nem jelenti az, hogy feladták volna a lakásukat, hanem volt annyi pénzük, mert egyébként abból, amit, következ, amit mondasz, abból az következik, hogy adott esetben a gyerekeiknek adták át a lakást, és ők mentek el egy ilyen idős otthonba. Nem, még az is előfordult, hogy mindenki otthon maradt. Tehát, hogy, hogy több generáció maradt otthon, és több generációt tartottak el a szülőt, Ezt én értem. és olyan is volt, hogy elmentek. Mondom, azért ez egy egyrészt egy nagyon nagy ország, nagyon-nagyon euh, diverzifikált ország. Tehát, tehát tulajdonképpen mondjuk a Baskföld, Katalónia és, és Madrid, azok, azok nagyon fejlett nyugat-európai szinten vannak, és akkor van a, a, a kürült Spanyolország, így mondják, tehát a, a spanyol tányérnak a közepe ahol egyszerűen ö, mennek el az emberek, ahol a falgak kiürülnek, ahol például van olyan hely, ahol fizetnek neked, hogyha hajlandó vagy oda költözni, kapsz egy házat, és akkor ö, vállalod, hogy azt valamilyen módon fönn, nem is kell hozni, rendbe van Gábor, fön tartod, a fönntartod, a ott marad. milyen állapotban találtos Magyarországot? Hát ebben az, ebben az állapotban. Tehát ez, munkanélküliség, ez, ezek a munkanélküliség gazdaság, fejlődés? A munkanélküliség most ha jól emlékszem, most én most az első Aztán hullámról... 10, nem 16 most... ról indult, gondold el. Jó, de amikor tehát... februárban vagyunk, akkor számolszág előtt, hogy volt? Hát ezt akarom mondani, 16 tehát a munkanélküliség nagyon lassan euh, tudta magát, euh, nagyon lassan küzdöttek le a egészen rettenetes számokról számoltál be korábban, tehát a 16 ahhoz képest még egy egész jó szám. Igen, de most megint ezek a rettenetes számok jöttek elő, azzal a kis ö, különbséggel, hogy ezek jó része most már strukturális is. Tehát korábban ugye lehetett abban reménykedni, hogy jó, jó, de majd helyre áll, majd, majd, majd jön megint a, a föllendülés. Most egész biztos, hogy akármilyen föllendülés lesz, egy csomó ágazat, egy csomó ö, vállalkozás bezárt, nincs, nincs tovább. Politikailag az első hullám, mit okoz a Spanyolországban Spanyolországnak. Hát egy, egy borzasztó, bizonytalan és nagyon-nagyon nehezen létrehozott politikai egyensúlyi helyzetbe jött ez be, ugye végül is kisebbségi kormányban, egy taloldali kisebbségi kormány, amelyet hol ez, hol az a külső erő támogat, többnyire a, a mindenfajta nacionalisták, katalán, baszk és egyéb nacionalisták, akik, akik egyáltalán nem különösebben szimpatizálnak egyáltalán abóva a spanyol központi kormányzattal, és volt ezzel a kormányon, csak még kevésbé szimpatizálnának az egyértelműen központosító és mindenfajta regionális önállóság elleni jobb oldalak. Na most ebben a helyzetben jöttek a döntések, amelyek nagyon kemények voltak. A spanyol társam viszonylag, tehát ahhoz képes, hogy a spanyolok nem a, a fegyelmek híresek, tehát nagyon mediterrán népek, nagyon-nagyon lazák, nem, nem egy porosz világ. Ezt viszonylag jól viselt el a társadalom. Ilyenkor azért látszik, hogy a társadalom összezár, tehát azért, azért az emberek józan józonersze megmarad. De az alapvető problémák maradtak, és, és sajnos a politikusok nem úgy viselkedtek, hogy mint például a szomszédos Portugáliába, hogy így. Szép dolog az is, hogy ki van kormányom, meg, meg hogy éppen ki a polgármester, meg, meg vannak nekik mindenfajta tervény, de hát most, most itt a nemzet ha nem, nagy van a, a, a vírus mindenkit sújt. Na ez itt Spanyolországon nem így történt. A saját kis pecsenyéket meg De egy volt így, vagy pedig egy bizonyos idő után folytatódott? Nem. Hát mondjuk így, hogy egy bizonyos idő után felerősödött a régi szintre. Ami, ami már eleve egészségtelen volt, és, és hát ugye egészen nevetséges dolog voltak, ugye például most mondok egy példát, mert ugye itt vagyok, Barcelonában, Katalóniában, ugye a katalon, katalán kormányzat azt mondta, hogy hát nem jó dolog ez a, a központi vészhelyzet, vagy, vagy rendkívüli állapot, ami, egy, ami egyébként szükség volt ahhoz, hogy a kormány azokat a kemény intézkedéseket meghozza jogilag, ezt ez jobb, mi sokkal jobban tudjuk ezzel. Na jó, akkor ö, vége lett a vészetnek, amit egyébként két hetente folyamatosan mindig a parlamentben meg kellett hosszabítani, nagy viták után, nagy kompromisszumok árán, és a többi. És a többi. De sikerült, akkor vége lett neki, és akkor most hirtelen ö, Jézus Mária, hát ö, most nekem kell dönteni, és, és például nincsenek olyan jogi eszközök a kezemben, ami volt a vészet alatt. Például volt egy olyan időpont, amikor azt mondtam, amikor július végén volt, amikor Katalonnyával megint elkezdtek a dolgok rossz irányba menni, és akkor azt mondta a kormány Barcelonába, hogy fiúk, nem menjetek ki az utcára. De ez egy ilyen jó kívánság volt, a fiúk meghallgatták, azt mondták, jó. És pont úgy kimentek, minket É, és most ugye a kor, most megint ilyen egymásra mutogatás van, most, most az van, hogy, a, hogy ugyanazok, akik korábban azt követelték, hogy hagyd döntsenek ők, most azt mondják, hogy hát most, hogy, hogy a kormány lemond Jó, a az, nem a helyzet? Június elején, tehát elkezdődött a kapuk kinyitása. Milyen volt a nyár? Te mikor értél vissza? Június 23 uh -huh. Milyen volt a nyár? Hát eh, tragikus. Hát voltak helyek, ahol ugye kezdetben megpróbálták azt, hogy legalább a Kanári-szigeteken, meg a, a Baleári-szigeteken, ugye a, ezek, mert ezek szigetek, uh -huh. és, és, hogy ott, ott valamit a turizmust fölvigyék. A arra, turizmus mekkora részét képezi a nemzetközi? Óriási. Nem óriási. Tehát én hivatalosan 12, de, de láttam 17 százalékos uh -huh. számokat is. És hát a turizmus az halott. De nem csak a turizmus halott ezzel, tehát a végnéz balcármában nem ismersz rá. Tehát az üzletek nagyon nagy része bezár, de nem azért zárt be, mert nyári szünetük van, az is volt, hanem mert nincs ember, Már nincs vásár. Mit csinálnak? É, hát nem tudom. Ez egy jó kérdés. Itt nagyon sokan nagyon-nagyon nehéz helyzetek ennek, miközben. azt hogy Persze, hát az igazi gazdasági csomag az az lesz majd, amikor megindulnak azok a, azok a bizonyos EU-s pénzek. Oké, amelyek... van, de addig a spanyolok azok olyanok, akiknek vannak tartalékaik? Nem, nem, nem. Ö, nagyon kevés tartalék van, de azt meg kell mondani, hogy a spanyol kormány nem csak a vállalkozásokról, hanem a, a, az emberekről is gondoskodott. Milyen mértékben Tehát... is hogyan? Hát szerény mértékben, de, de azért mégiscsak példamutató módon, és például ugye Magyarországon ö, elkezdtek, ö, a, itt volt egy ilyen jövedelmi minimum, amit, amit bevezettek a válsággal a járvány alatt. Ugye ez a baloldalnak, ez a, bal a Podemosnak, a, a szélső baloldalnak, amelyik kormány van, tehát a koalíció tagja, ez volt az egyik alapkövetelménye. És ugye ezen, ezen, ezen viccelőttek, hogy hát akkor most mindenki megkapja a minimál jövedelmet, és mire ez, nem, nem, ez nem mindenki kapja meg a minimál jövedelmet, mindenkinek a minimál jövedelmét föltornászák arra a szintre, egy viszonylag alacsony szintre, de mégiscsak olyan szintre, ami, ami a, a létminimumot jelenti. Tehát nem azon, hogy mindenki kap, nem, nem az öntözők annától, hanem mindenkinek, a, akinek mondjuk, 100 a minimál gyövedelem, és neked csak 80 van, akkor 20-ka. Azt kérdezem tőled, hogy én innen Budapestről megpróbálhatnám elképzelni azt, hogy ott milyen hangulat van, de nem próbálom meg elképzelni, mert nem tudom. Nem. Ha nézed a tévét, ha hallgatod a rádiót, ha beszélgetsz az emberekkel, vagy hallgatod azt, ahogy mások beszélgetnek, bár a Honpola szerint én túlságosan is képes vagyok hegyezni a fülemet mások beszélgetése kapcsán, akkor alapvetően más tónusú és alapvetően más tartalmú beszélgetéseket hallasz és látsz? Igen, hát azért tehát a spanyol, ugye két dolog van. Az egyik, hogy Spanyolország az az tényleg egy, egy hát hogy mondjam, szövetségi állam majdnem, mindegy, hogy most ennek mi a jogi ö, kifejezése, tehát az autonomiák itt tényleg autonómak, ö, Katalónia nem hasonlít Andalúziára és Baszkföldre és Extremadúrára és Galiciára, tehát ezek, ezek külön világok, ö, ö, sokszor külön nyelvek is. Ez az egyik. A másik, hogy ugyanakkor a spanyol Politikai kultúra, a spanyol demokrácia, amelyik nagyon sok gonddal és bajjal küzd, hát azért mégiscsak, hogy mondjam, kultúra. Tehát bizonyos, bizonyos politikai, kulturális szint van, tehát azért egy csomó dolog, ami Magyarországon a napi, gyakorlatot tartozik, itt azért elképzel. Jó, ezért is mondtam azt, hogy nem akarom elképzelni, és nem akarok hülyeséget kérdezni, de ha egyébként most csöppennél oda, akkor azt mondanád, hogy ez egy egészen más hangulatú ország, mint ahonnan eljöttél. Így van, bár hát egy nagyon súlyosan megrendült a szó minden szempontjából ország, ahol, ahol hát nagyon nehéz időket élnek. Hát egészségügyi, gazdasági, politikai, minden szempontból. Jó, Tehát, Elérkeztünk a második hullámhoz. Most ez a második hullám mit produkál Spanyolországban? Hát tanástalanságot és bizonytalanságot. Még nem kezdődött. Mindenkinek a Öm, Ugye? Ha, ha megnézzük az abszolút, az egész februártól mostanáig kerülő számokat, akkor bortasszó. Hát akkor Európában a legrosszabb. Ha megnézzük az utolsó heteket, viszonylag jobbak. Tehát most 200, 100 ezer lakosra 200 új fertőzött jut két hét alatt. Sok, de, de nem, nem annyira kiugróan. A hétköznapi életkorlátozása semiben, vagy miben emlékeztet az első Hát a hullámra? hétköznapi, na most ez is, ez is egyébként regionálisan ö, sok változik, de hát például elvben ugye ma az utcán mindenütt maszkot kell hordani. Ma elvben tíz embernél többen ö, nem jöhetnek össze. Ma, ö, de, de például elindul az oktatás. Senki se tudja, hogy mi lett. Ez egy ugrása a sötétben. De e, itt vannak a spanyol fiatalok, akik, akik egyébként most a fertőzöttek nagyobb részét kiteszik, és nagy részük teljesen tünetmentes, akik hát buliznak. E, hosszú ideig nem nem mert ki most, most bepótolják. Na most ugye ez egy klasszikus megfogalmazás, egy, egy, egy német ilyen... Ő, járványügyi szakértő mondta meg, hogy amikor a fiatalok elkezdenek bulizni, akkor egy idő után az öregek elkezdenek meghalni. Hát, a gazdaság leáll-e, nem áll-e, és a gazdaság most vegyük ki a turizmust? Nagyon, na hát nagy, a gazdaság borzasztó helyzetben van, tehát egyébként, egyébként is ugye mindenütt a, a gazdasághoz helyzetben, nyilván minőt visszaesik, úgy nézett ki, és úgy is néz ki, hogy Spanyolországban van ez az a legnagyobb gazdasági is egész Európában. Miközben hát nem voltak nagyon acciosak a számok már korábban. És itt most tényleg minden attól függ, hogy gyakorlatilag erre lőtték be magukat a, a, a szakértőknek, a politikusok, hogy. Majd ha jönnek a pénzek, majd ha, majd ha jön ez a nagy európai föllendülés, ez az egyéb, tehát ők Európától várják azt, hogy a megváltás, mert az nyilvánvaló, hogy saját erőből. Nem fognak tudni. Hát ami ezt a nyitást, illetőleg ennek a pénznek a megérkezését, ez jövő hétre marad. Köszönöm a helyzetjelentést, őszintén remélem, ha nem is vagy egy sziget, de azért valamivel jobban vagy, mint amit elmentál az országról, és örülök, hogy ismét hallottalak. Nyáron nagyon szívesen beszélgettünk a Krisztával, nagyon jó pofa beszélgetések voltak, és minket nagyon sok szempontból informált arról a közegről, ahol éppen voltunk, hálásak vagyunk érte. Oké. Okay. Köszönöm szépen, szia! Szia, viszont! Önök Nemes Gábort hallották Barcelonából, nem sok maradt hátra ebből a mai műsorból, hogyha igénybe akarnak venni, 061-877-0877, nagyjából másfél percen át csönd lesz, mert hogy petmetenének a zenéje az nagyjából 54 15-kor tud, 54-20-kor 15, tud indulni, és most 53 van. De ez a műsor már elvisel tennél nehezebb körülményeket is, mint az, hogy csönd van. 061-877-0877 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 7 óra 20-tól Tócsaba, 7 óra 30-tól Mesterházi Attila, 8-tól Csorbai Ferenc, fél 9-től pedig a Borsodi időközi választásról fogunk beszélgetni, és még az is lehetséges és hogyha rábeszélnek, akkor megkeresem azt a jelöltet, aki indul az ellenzék nevében ott, abban a választókörzetben, aminek most azért nem mondom meg a számát, de nem vagyok benne biztos, de ehhez önöknek még meg kell győzniük engem, de még az is lehetséges, hogy hagyom. 061-877, 0877, a mai visor elkészítésében az Úristen, a Szerencse, és néhány ember voltak segítségemre, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Elérhetőségem műsoron kívül dörölkisdkisr.fialajanaskukac.gmail.com 061-877-0877. Senki többet? Milyen jó, hogy nincs kamera, ilyenkor nem látják a szerencsétlenkedésemet.